Через виття Содбі в мене неприємності з сусідами, а це дуже впливові люди, вони з кримінального світу. У мене дуже мало часу, але я сів і написав цього листа, тому що тільки ви здатні розібратися у цьому свавілі. Ну, тобто, хтось із вас. Я мешкаю в Києві за адресою, а ваш будинок знаходиться за адресою, хоча ви краще від мене знаєте, за якою адресою знаходиться ваш будинок. Цим листом я прошу вжити всіх необхідних та рішучих заходів. А якщо ні, то я буду змушений звернутися в Міжнародні правозахисні організації, а також до представників кримінального світу. З повагою, ваш щирий прихильник, колекціонер ваших дисків, Рейнхальд. Підпис, місце, дата. Рейнхальд сказав, що вважає листа дещо екстраваганським. Але Ігорко не відріз відмовився вносити правки. Він сказав, що чудово обізнаний із життям естрадних співаків, з тим, як вони живуть, де і з ким, а також якою мовою з ними слід говорити. А чи знає про це Рейнхальд? Знає? Ну, Рейнхальду крити було нічим. Він не знав, як живуть нідерландські співаки, що там казати про російських. А далі Єгорко запустив Google і віднайшов майже всі електронні адреси як не семих співаків, то й їхніх менеджерів, директорів та, у більшості випадків, підтримувачів веб-сайтів. Це дуже смішно, але на спам Рейнхальда відповіла одна людина і саме власник будинку. Ну, історія замовчує, що було в листі але відтоді блакитним світлом сяяв тільки дах висотки. Це якщо і заважало комусь спати, то хіба тільки супутникам шпигунав? Рейнхальд зрозумів, що закохався. Він молився на Ігорка. Обіцяв йому квартиру в Роттердамі, відпочинок в Амстердамі, нарешті ключі від свого серця. Якби не остання... Ігорко черговий раз виправдав би своє прізвисько «фартовий хлопчик», але не судилося. Проблема полягала в тому, що Ігорко не був голубим, хоч би які небелиці про нього плели. І Рейнхальд був змушений відступитися з розбитим серцем і забрати з собою обіцянки щодо квартир. У Голландії не заведено розкидатися хатами тільки тому, що хтось написав за тебе вдалого листа. Впливова людина теж була розчарована, бо повірила в те, що Ігорко голубий. Ще тільки цього бракувало, щоб люди потякали казне що про те, яке лайно кружляє коло нього і жирує собі, і ні в чому собі не відмовляючи на його утриманні. Тому Ігорко вмить втратив усе. Довіру, гроші, безбідне життя. Утім, впливова людина не була останньою наволочу, тому заангажувала Ігорка до знаменитої установи, де тепер працюємо ми всі. «Ой, щось я з тобою розбазікалася», – каже Вікторія. Вона скурила півпачки привезеного з-за кордону Мальборо. «У наш час...» Приязне ставлення, так само, як і потреби в інформації, вимірюються будь чим, зокрема, якісними цигарками. О, а вже й час іти. Слухай, усе це суворо між нами. Ну, Взагалі-то я не базікаю слово честі. Ну, я просто помітила, що ти людина надійна, тому я така сама надійна людина і маю вести тебе у курс справ. Надійні ж люди мають триматися разом. Навіть якщо сплять вони окремо, так? Я сказав, що це, безперечно, вірно, про разом. А може, подумаємо, що до сплять? Вона зробила вигляд, що не дочуває. Схопила ще кілька цигарок. Ну, до завтра, папа. -па. Мій погляд пішов проводжати її сідниці. А я тим часом подумав, раніше були такі труси, що під ними треба було шукати дупу, а зараз такі труси, які треба шукати в дупі. Господи, як змінився світ? Як же змінився? У приймальні, за столом секретарки, котрої немає, секретарки немає, чотири, я бачу Ігорка, «Аго, друже, де тебе носило?» – питає він. «А мене що, хтось шукав?» – відповідаю запитання. «Ну, не те, щоб мене дуже хвилювало, шукав мене хтось чи ні. Мені конче необхідний час, щоб подумати, що б йому таке збрехати, ну, яку напівправду. Не можна ж розповідати йому про те, що я зараз почув від Вікторії?» В ігоркових очах... Граються бісенята. Віддавав переклад, кажу я. Був у Валерія. До речі, стрів там віку, трохи покурили. Вона на нього скаржилася. А які в неї ноги? Ага, майже такі самі довгі, як її язик, каже Ігорко. Позіхає. Ти сам живеш? Запитує я. Але я відчуваю, він знає, що я живу сам. «Так», – кажу я обережно. «Давай поїдемо до тебе. Дещо треба обговорити. Ти так не вважаєш?» Ну, «Взагалі-то я так зовсім не вважаю. Але розумію, що якщо це відбудеться не сьогодні, то неодмінно завтра. Хоч так, хоч сяк, ігорко все одно не віддається до мене в гості». Ну, краще вже розплюватися з ним сьогодні. Ну, сподіваюся, що вночі мене ненавідає зі сповіддю Степан.